Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Dalije nastavljao 1046o meseli kaže da kana raf'u min ruku i at-iwa i at-i'tidal kaže kada kada bude kada se vraati sa kaže, yustahabu l-musalli imamen evu me'munen evu munferiden in je kule, inda rafi min ruku, sami Allahul min hamidah. Kaže, mustahab klanjač, bio imam ili muqtedija, mu ili bio, klanjao san za sebe, munferid, da kaže, sami Allahul min hamidah. kaže voida što je qa'imin, qa'la akada se kaže znači ovo kaže se vraća sa rukova, a kada se kada se ispravi gor kaže rabena vakal hamd. Kada Sve jedno, druge i drugo i treće i, i, i ispravno. Uglavnom ovdje sad o, ima poznato razilaženje. E, da li kada imam kaže, kada klanjaš za imamo, sami Allahul min hamideh, da li treba i muktedije kod klanjaš za imamo i oni reći sami Allahul min hamideh, ili treba i samo reč Rab Rabbena velike alhamd, ili treba i jedno i drugo. I tu je poznato, ovaj šafijski mezer kažu da treba učiti jedno i drugo, znači svi trebaju učiti dokovi drugi mezve znači naučeniaka džumuči neka kažu jel da imam kad se govori sami Allahu hulmen hulmen da muqtedia koji klanja za njim izgovara izgovara rabbena velekalhamd da nije da od sunneta da uči ovo prvo mada jedno i drugo došlo u redosobima hadisu znači potvrđeno jedno i drugo mišljenje tako da ima u tome šeride je znači kako kako je kao navikoj ispravno je znači bolji ovaj, da своје na vrijeme i oko je na postupa ili ako buzo ono na čemu chafi nema smjeti jer je došlo u hadisu potvrđeno da da ima i muktedija uči i jedno drugo. dobro onda navi ovde ostali dove koje su uči kaže da uči do uh, u arabski na lakal hamdan kaseeran tayiban mubarakin fi vjeratno za ovaj hadis kada izbilješ Buhari, se, kako je došlo do toga, da je jedan od ashaba klanju za poslanika, san sanem, pa je izgovorio ove riječi. Pa je poslanik Sarla, u ovom sam nekad završio namaz, rekao, ko je taj što je izgovorio to i to. Kako je to znao poslanik Sarla? O, pa više, če bilo, kako će znao A kada je on rekao, ja sam, pa kaže, vidio sam, Šta si izgovorio i vidio sam, kaže, vidio sam ovaj meleka, meleci koji se natječu, ko će zapisati to što se izgovorio. Pojim te ovdje, da je ovaj ashab Sam Mosebić ti hadio do ovdje, u tome je znači, nije ovo rekao poslanistana u dobu, ali potvrdio poslanistana sa nem da je dobra, da je kvalitetna, do, da ovaj, tako dalje, poslala ona sa sunet, da, da, da danas, znači, onaj poznate da je suneteta, da se to uči. Ali je pojenta kako je nastala ta dova, da, da je to bio čtihana shaba, da je to samo osebe on dovio. A to nam odkazio na od poznatom meselu kod učenjaka, da li je dozvoljeno klanjaču da osebe dolazi svojim dovama. Na ruku, vraćanja sa ruku na seždi. Da ne uči ove klasične, semila ovaj, uh, svanera bilala, zin, svanera bilala. Nego od sebe neke dove da uči. Dove kojima veliča laža šanu. Jel mora baš doći one koje su od planeceno suneti ili može od sebe? Pa tu su žestoki ko? A ne fija, nema ko mile. Ko njih mora biti, nema ko njih da dodaješ nešto o sebe. A ko je širok u tome? Maliki jedni. Oni kažu, uglavnom, znači tu se vraća na onu poznatu meselu, poznatu, da li je dozvoljeno da se dovi svojim riječima na seđite. E, vraća se na to razviraš koćinjakac, smiješ ti u stvari, toliko namada doš svojim domama, ili mora što nešto transeno sunetu ili ako uh, ovaj uh, dalek već dođe suncima koji nisu sunet koji si prekršao napravio pod njima koji si prekršao ili prekršaj u smislu da je pokvario namaz ili neispokvario ili ili što kaže hilaful aula suprotno onom što je što je bolje što je preče i tako dalje. Dobro. Navodi on dalje sljedeću dovu. Allahumma rabbana lakil uh, hamd mil usamawati mil uraldi milu ma baynahuma i tako dalje do kraja do kraja ove dove, dova je spomenuta u muslimu vjerodostojna e, i spominje ovdje dodatak koji ima u toj dove kaže došlo u drugom rivajetu kaže nakon što ma šite min ši in bad kaže ehle te naju almeži i tako dalje, što je spomenuto u dodatku u drugom rivajetu kod muslima, znači ova dova je vjerodostojna što se više ovi dova zna i što se više nauči, znači bolje i veći je sevap, veća nágrada prilikom učenja ovi dova.